svetog apostola Pava predstavlja jednu od najuzvišenijih liturgijskih kateheza. I bez nje sve ono drugo što mi mislimo ili govorimo ili pišemo o liturgiji ne samo da nije istinito nego može da predstavlja jednu od ozbiljnih prepreka u poimanju, u poznanju i u liturgijskom radovanju. I evo vidite i sami kako majka crkva ne zatvara njeno učenje u neke uske elitne pokvire, da to bude samo za nekoliko profesora liturgike i nekoliko njihovih omiljenih studenta koji Eto, poštujući njihovu riječ i njihovo učenje, bivaju izvojeni od naroda Božijeg. I onda se tako stvara jedna grupa ljudi, jedna nazovija elita koja može da predstavlja ozbiljnu smetnju U duhovnom napredovanju ili sazrevanju jednog naroda ili jedne zajednice, da li to bude manastirska, parokijska ili zajednica na nivou jedne partije, ne Bog, jedne pomjesne crkve ili još teže i još opasnije vaseljanskog pravoslavlja. A svi ti problemi nastaju kad se pažnja odvoji od učitelja, to jest od apostola. Apostol Pavle, braći i sese, on nema študente jedno fakulteta i jedne uske zajednosti. On je učitelj vaseljena. On je ako smo pažljivi, mada nažalost najčešće nismo, on je učitelj svi nas. Ti si, ako si pažljiv, učesnik svete liturgije, student i učenik apostola Pavle. A mi nepažljivi onda to prepuštamo tamo nekim ljudima, nekim specializacijama i onda je došlo do onoga do čega je došlo. Danas se saprićemo u ugalni kamen i umjesto da zidamo na njemu, mi glavom udaramo U njegove ivice i što je najgore, evo kako ovo naše vrijeme potvrđuje, nogi i izgiboše na njemu. A sve zbog nepažnje, ova poslanica svetog apostola Pavla predstavlja vrhunsku liturgijsku kateheziju, vrhunsko liturgijsko učenje. I tamo, gde se apostoli slušaju i gde se od njih uči, tamo se pred tajnom čuti, Tamo se tajna blagodaću duha svetog doživljava, tamo se ne govori, jer tajna ne može da se izrazi riječima. Riječi su tu da pomognu kao neka skela, ali ako pokušamo da liturgiju iscrpimo kroz priču i pisanje o njoj, mi smo pogrešnom i vrlo, vrlo opasnom putu. Apostol Pavle u poslanici jevrejima i svim pravoslavnim hrišćanima, je ova katicheza e, teška je, evo posljed je teška iza naše uši, pa se odluči smo za jeftinije izraze i za neuporedivo jeftinije učenja. A ova katicheza je izvan crkve nepojmiljiva to potvrđuje i činjenice da se one i ne čita niti prihvata ovom svijetu ni onaj, onaj koji je izgovorio i napisao sveti jako se ogovori to je mnogo važnije za nas jer mi se tu krećemo u liturgijskom prostoru i objašnjava nam kako je to moguće da mi ovako smotani, ovako neznaveni ne upropastimo crkvu Jer, evo, pogledajte, je ova naša mikro liturgijska zajednica po nekim našim osobinama, kvalitetima, mi bismo ovu stvar trebali da upropastimo i ona bi odavno trebala da je pukao. Udrijeden sa svoje strane maljem strasti, gordosti, ovaj drugi bije svojim rogovima, ovaj treći vuče na svoju stranu, to bi sve trebalo da je davno raskomadano. Počevši od nas sveštenika, pa idi dalje preko rasijanih pojaca i ne nezainteresovanog ili na pogrešan način zainteresovanog narodu. Znači to bi trebalo neđe da se ugasilo. Bio je neki pokušaj kao neki meteor i kralj je tamo zavladao. A vidite, nije tako crk. Liturgija odlično funkcioniša. Dva vijek savršena. Otkud to? Pa evo, aposlu Pavle objašnjava. Govoreći nam, braća, takav nam prvosveštenik, arhijerej, arhijerej, vladika ili prvosveštenik trebaša vidite kako diže svijest svih oni koji ga pažljivo slušaju od svih oni imena pa i imena Josipa Temišvarskog i od Svetoga Sade i Jovana Zlatovostva Vasilija Velikog Svetog Apostova Pavla diže, diže, odvaja i prenosi nas sve na onaj vrlo visoki nadnebesni nivo gdje se naš vladik Naš arhijerej, наш prvosveštenik nalazi sa desne strane veličanstva očevog. On je, braćo i sestra, arhijerej crkve pravoslavne. On je prvosveštenik i nema sveštenika izvan njega. Svaku svetu liturgiju on služi i ovu svetu liturgiju on služi. A kakav je on i kakav nam trebaša i kako ga dobismo? Kaže, svet nezlobi čist, odvojen od grašnika, odvojen a, prirodom, bogočovečanskom hipostasiju, on je popuno odvojen od grašnika on nikakve veze sa grijehom nema takva je i crkva vraća Izes takva pravoslavna crkva nema nikakve veze sa grešnicima ona je otvorena za grešnike da ih osvećuje da im grijeh oprašta ali u njoj nikakvog grijeha nema to je mnogo važno Jer danas sile demonske, a ovako ime jer smo mi nepažljivi neposlušni učenju, guraju tu svijest, tu pomaračinu da je u, i u crkvi grijeha ima. To nije tačno. Kako je rekao naš cijenjeni arhimandrit Jovan Radosavljaviš u nedavnom razgovoru sa njim, pa kaže, ljudi danas govore crkva se raspada. Nema više crkva, gotovo je, on kaže, nije tačno, mi se raspadamo, a crkva je sveta, glava crkve je sveta, svo tijelo je sveto, i svi oni koji su bili poslušni, koji su učili pažljivo crkve, sveti su, nema ni jednog, da nije osvećen. Evo i danas sveta velikomučenica jefimija, evo sveti Josif, novi arhijerej koga proslavljamo i svi sveti bez izuzetka. Kogod se duhom svetim i kroz liturgiju blagoslovom vječnog arhijereja, sjedinio sa tim tijelom, on je postao svet. I svi mi vjerujući na takav način možemo postati svet Jer nam je taka vladika. Daj Bože da su nam i vladike na zemlji. Sve taka. I mi se molimo u crkvi da budu takvi. Da budu živi, zdravi, dugovječni, sveti. I da pravilno upravljaju riječju istine njegove. Koga njega? Arhijereja, Hrista, odvojen od grešnika, i pazite sad, kaže, zato je važno pažljivo slušati jer te kateheze su prejake. Pa, pazite, sa zemlje odjednom u dvije riječi, skok i kaže, i viši od nebesa hajde ti sad to sklopi u svojoj glavi koja je preispunjena zemnim i niskim mislima. Mi se vučujemo po zemlju. Mi se prepiremo, braći i sese, ko se djeo u crkvi, kako ko stepuje po otaru i oko časne trpeze, kako skače, kako čučne, kako se okrene. A ovdje Pavle govori o arhijereju koji je viši od nebesa i potpuno odvojen od tih gluposti i zaglupljujućih pogamika. Potpuno odvojen. To su sve posljedice grijeha, a u njemu grijeha nema nikakog. To je sve posljedice nečistote, a u njemu nema nečistote. Onje je svet, čist, nezlobil, a ovo su posljedice zlobe ljudske, zavisni ljudski. U njemu nema ničega o tome. I na kraju viši od nebesa. Pazite, to nisu jeftine riječi. Bogodika crkve pravoslavno vječnioj hijere je viši od nebesa Onaj koji nam služi liturgiju, koji živi sa nama u vremenu, u prostoru, koji dijeli sa nama naše mukje, koji nosi sa nama naše krstove, naše tjeskobe, koji sa nama ratuje naše dobre, blagočastive ratove. onju je u isto viši od nebesa, a ne samo i fizičkih nebesa nego angelskih visina, iznad svih visina, iznad svih nebesa, koliko god da tih nebesa ima, on se nalazi. I dok služimo liturgiju, braće i sestre, pažljivo, ako se uključujemo, mi se uzvisujemo na te visine i nadnebeske visine, Jeronaj koji je viši od nebeca, tu je sa nama, evo konkretno, i u ovom našem manastiru, i u ovom našem gradu. I zato je liturgija tako zahtjenica, zato tu ne smije da bude promašaje, jer malo li promašiš, obruka se, osramo se. I to vrlo ovako i obruka i osremoti lošim raspoloženjem. Pa mi da nije u takve milosti Božje, pa nas bi davno zemlje sve trebale da proguta. Šta se nama sve daje? Kakve mogućnosti kroz svetu liturgiju, a mi nezadovoljni jer nam zemlje falu? I onoga što zemlja rađa, a što je nebesima nepotrebno, a nama kroz liturgiju ponuđeno, to je brađe i seske, to je velika opasnost. I mnogi duhovno obolijevaju upravo zbog te neblogodarnosti, a ne bivajući ni gdje su se posjekli i sebi ranu, duboku ranu na nijelu. I kaže, koji nema potrebe kao oni prvosveštenici starozavjetni, da svaki dan prinosi žrtve, najprije za svoje grijehe, a potom za narodne. Nema potrebe za tim, kaže, jer on ovo učini jednom za uvijek, prinjevši samoga sebe. Jednom zaubijem. Pogledajte kakva sila, povledajte kakva, kakva moć. Jednom primiju, a mi ovu našu liturgiju, jer mi se nalazimo u onom zaubijem. Ušli smo u taj prostor, blagodatni, oblagodačeni prostor vremena, I ušli, uključili se u tu žrtvu, u to svešteno žrtvo prinošenje, ušli u liturgiju Božju. Ovom liturgijom mi se uključujemo u taj to, jednom u one dane u Sijonskoj gornici, Golgoti, Jerusalimu, Jelonskoj gori i ovom liturgijom mi se uključujemo u te događaje. Jer to je bilo tada izvršeno, ali za uvijek da važi i da dejstvuje служати светлу и тунју ми се увек укључујемо у тај план постојања или спасење, домојствује спасење Божје. To može biti danas, to je bilo juče, složili smo juče liturgiju, to će biti sutra, do kraja svijeta i vijeka ta žrtva će osjećivati. Nema potrebe da gospod ponovo dolazi, nema potrebe svake godine da se raspinje. Nema potrebe da ponavlja priču, nema potrebe da umire, da vas krstava, da se vaznosi. Dovoljno je jednom i zauvijek da djevuje. Takav je naš arhijerej, takav je naš vladik, takav je naš gospod, takav je naš spasitelj, takva je naš crkva. Jer zakon postavlja za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, nisi se na stari zakon, a riječ zakletve poslije zakona postavlja sina va vijek savršenoga, uvijek savršenoga. To je ono što smo govorili, crkva va vijek savršena, jer je u temelju savršeni Bog, jer je glava savršeni sin objek savršen. Nema šta da brineš, hoće i tako uvijek biti. Nema šta da se bojiš da neće doći do nekakvih promjena, izmjena, smjena, svrgavanja, bogest i smrti, grijeha, toga u njemu kako veče Sveti apostolu, nema i ne može po prirodi, ne može biti. On je savršen. Zato braće i sestre duša, svakoga od nas može da se liječi i treba da se liječi od svih onih strahova, sumnji, zebnji, pritom mislim i one duboke strahove, jer u crkvi nema potrebe da se plašimo. Sve je savršeno i vabijek će biti tako. Taj mir koji imaš, slobodno prenesi svoje djeci, slobodno prenesi svojim unucima, pravunucima, čukununucima. Tako će biti do kraja svijeta i vijeka. Поведајте како катехеза, поведајте како као Бог разгони sitne đavoučiće, sitne pričiće, sitna, пресветна тумачења или i и цркве. Поведајте како мочно тумачи наши животе, поведајте како мочно мијења нашу болесну свјест, нашу самообману. I gdje i Kosi i gdje se nalaziš. Samo jedna kateheza apostola Pavla, a da ne govorimo o celokupnom njegovom učenju i njegovom i drugih apostola. Kaže, a od ovoga što govori smo glavno. Pazite u dvije riječi šta sve reči. Šta nam se otkrije? Pa onda, želeći sve to glavno, ali on želeći da istakne, da zapamtimo, da izdvoji ono što je glavnost, što je suština svega. A od ovoga što govorismo glavno je, to jest bez toga ne možeš nikud, bez toga nemoj ništa drugo da hvataš, da izdvajaš. Mi imamo takvog prvosveštenika koji sjedi s desne strane prestova veličanstva na nebesima. Svešteno služitelj svetinje i istinske skinije koju postavi gospod, a ne čovjek. Zlatosti Jovanu A krećemo se njegovim i liturgijskim činom, a on je sve ovo jako dobro znao, jako dobro osjećao i živio, jer je duhovno bio i tekako sroden s apostolom Pavom, pita, a i danas nas pita, poslije ovoga mi imamo Tako ga prvo sveštenika koji sjedi tamo gdje sjedi sa desne strane dogičanstva. Svešteno služitelj istinske skinije crkve koju postavi gospod, a ne čovjek. Pa pita, šta ti još hoćeš? Ovo imaš. A mi, on to ne govori samo za njega i za Pavla. I za Petra prvo vrhovnog, i za dvana istoricu, i za sedemdesetoricu, on to ne govori samo korincianima, jevrejima, on to govori i nama, jer jednom za svakda bav je savršen. Mi imamo... Mi, braći i sest, mu koji smo u crkvi, dakle, to je naše, to nam je darovano, dakle, imam. Onda pita zvotlisti, jeli, a šta ti još hoćeš? Jeli, moguće da tuguješ poslije svega ovoga? Ti tuguješ, ti zavidiš, ti mrziš. Ti otimaš, ti stičeš i trudiš se da stekneš nešto mimo ovoga, a pa tebi stvarno nije dobro. Ti si pogudio, u tebe je djavo ušao, jer samo se djavo, braći i sestre, ne raduje ovome, samo on ovo ne može da primi i ne želi da primi. Svi u crkvi koji se ovome ne raduju, oni svojom tugom projavljuju kojega su duha i kojim je otac, od kojeg sjemene su začeli ta neblogodarna raspoloženja. Dakle, i mi, evo danas, poučeni, jer pazite, ovo je bile lekcije svima nam, to što mi prespavamo apostole, to će nas u, ne daj Bož, ali ako ga prespavamo, to će nas u vječnosti učiniti vječno budnim u vječnobudnom, to jest vječno neugasivom oglu. To što mi prespavamo apostole, probudit će neugasivom, spavljivog crva on nam je rekao svima danas možda ga juče nismo čuli možda nam to do danas nije bilo jasno možda nije bilo dovoljno jasno evo ovom liturgijom Iako mnogi od nas nisu očekivali da će se nešto posebno desiti, odradit liturgiju, ispjevaćemo, služit ćemo i idemo dalje. Međutim, vidite, braći i sestra, samo malo zagrebemo kakva svjetlost, kakva riječ, kakve dimenzije. Nažalost, nama prilično tuđa atmosfera, strana, kakav sad prvo svaštenik, kako viši od nebesa, kako to imamo, ja mislio, nemam ništa do još malo zapaku cigara i za polerezervara goriva i jednu dopunu, to je sve što imam. Imamo, braći i sestri, samo postanimo u crkvi, u skiniji koju postavi gospoda, ne čovjek, i nemojte da se plašimo. Ono što je gospod postavio čovjek da razori, to je nemogući. I mi potvrđujemo, naša zajednica potvrđuje da je crkvu ovu našu skiniju i ovaj naš mikro liturgijski prostor, a i vaseljenski posmatrano postavio gospod, jer da nije tako, mi bismo sve ovo porušili. Kao što se države i državni društveni sistemi ruše jer ih je postavio crkva jer je bogom postavljena i zasadjena ne može da se sluši koliko god mi navalivali na nju zato ne mojmo da se prošimo i će i vrata adova nadvladat jer je glava crkve razoritelj ada a naš Spasite vječni, savršeni, prvostršteni gospod Isus Hristos, kome se poklonimo i danas i u liturgiji do kraja vremena i do početka vječnosti zajedno sa ocem i Duhom Svetim. Amin Bože.